Goûj aktualitateaz trufatzen den Emanaldia. Egunon, gunon, goûsse milia la mérite la. Viarrit, sous ton c'est la chanteur. Et je connais le bonheur, je caresse ton corps sous robe de sable. Baietz, baietz, Luis, isiladi otoi, miagritzen baduk besteik mementuan, eta erganezake, larriagorik, burua galtzen ariotera miagritzen. Asteuntan lehenik jakindugu Pidaiako jendiak eien karabanekin iztelatu direla Agilera Rubi zelaiko funtsetan eta Eriko Etxeako nartu ditu aste baten zat Goiz flasha izen, to, rena gauza bezak usten ditik Zerdu, Rubia abazterturik Agilera aldeat abandonatu nahi, ala? Otxe mendigoiti, hauen zuteko horde... zuengin nua Pabile grapiddaileko jende heri utziz jo... Baina nez Astezkeneko egiko kontsiluan Klink <tusurra> Milun bater dio euro boskatu dute hogeita zazpi kontseilariiek beO eta agonekila ustzia laguntzeko milun baterdi euro eta hoita zazpi ero Mil esker. Etzena beste behar prisatu agorik, edakinez gainera zer duten egoitza sozialetan adibidez. Dena den, beho argun gaizki baita diru mailan, bat bateko atxikibendua bado, Baionako abironen tzata. Bayonako potxoka atxulotoki bildu nahi du. Alta ez da beti hola izan, horret eh? gaiten. Den boran potxokak etzuen interesak Gaizoaz trufatzen, zela agilera. Behon ibiltzeko, etzuen usainona. Niagistaren dako, ez aski Eta tristeena afera untan, orai arte lagunak ziren niagitzeko kontsailari batzu, sa murtu direla. Batzu miliunterria emaitearen alde, bestiak kontra. Afer haunek, bat meixi du, to, berdin, oskorrit aldeko musikalien laguntzarekin. <tusurra> <tusurra> Aho bat ez zioten, aupa aupa beho, denak laguntzirela, denak besos beso orai horai aldi sa jamur arrund bekoz beko, giroa sa giro bedo-bedo. Batzuk soza eman nahi, salbatzeko beho, beho ez dardin jautxi horaino beho, bestek agapostua bo-bo-bo-bo-bo-bo, Beo gaizki da bainan, beo hortan bego Nio, sebotza eta haupa oskurri segiluzaz!